«Валентина дуже приємно». Не такий уже й приємний чоловічий голос запропонував зустріч. Сонце червоною важкою кулею вже висіло над західним берегом озера, коли Валя під'їхала до Венеції, майже закінченого ресторану, який незабаром мав прийняти перших відвідувачів. Венеція, як випливало із назви та з географічного аналога, виросла практично з води. Стрілчаста і шпичаста споруда – що за обрисами нагадувала щось справді венеціанське, звелася біля берега озера, сполучена із ним вигадливим місточком, дуже подібним на ті, що перекидають через канали, де гондольєри возять закоханих. Споруда і місточок виглядали вже цілком закінченим і готовими до прийому відвідувачів. Бракувало хіба гондольєрів і закоханих. Ви до Георгія Аветисовича, пані Валентина. Молодик у білій сорочці навіть трохи вклонився, немов японець, скоріш не самій Валентині, а імені, яке вимовив. Валя не пошкодувала, що одягнулась особливо вишукано, по формі парад номер 1 По-діловому, але дуже дорого. Зрозуміла, оцінив. Потягнув носом запах парфумів. Оцінив, схвалив. «Що ж, хочеш називатись партнером по бізнесу? Будь готова не тільки до візуальної перевірки, а й до інших». «Дозвольте вашу сумочку». Молодик вклонився майже у пояс. «Що?» Задихнулася обуренням Валентина. «Ти що собі дозволяєш? Клянусь з честю». Дошки містка загрозливо заскрипіли під ногами людини, схожої... Наборця сумо, двометрового зросту і слоноподібної комплекції. Молодик прошепотів щось на вухо слонопатому. Той вибухнув реготом. Оце по-нашому, оце так. Валентина стояла, вчепившись у сумку, готова плінути в очі усій цій компанії і бігти до машини. Та слонопотам перестав реготати і подав Валентині руку. «Мої хлопці кажуть, що у сумочці виносити пістолет, а до нас, як ви самі розумієте, зі зброєю не можна». «Ваші хлопці кажуть правду». «Але в гості я зі зброєю не ходжу, і сьогодні залишила пістолет удома». Валентина глянула в очі горі на ім'я Георгій Аветисович і подала руку. Навіть при тому, що гора схилила голову, щоб поцілувати пухкі пальчики – Руку довелось підняти майже на рівень зачистки і із черговою стрічкою довкола чола. Місток знову задвихтів під важкими кроками. Валя готова була тікати звідси. Настільки чомусь чужим і неприємним виявилось все у цьому ретельно продумано і вигадливо оформленому під італійський колорит і місцеві умови місці. І ця людина з величезними важкими ногами Здавалося, топтали її рідну землю, не маючи на це жодного права. Топтала важко, мов якийсь доісторичний динозавр. Чи Кінг-Конг. Ім'я Велетенської мавпи дуже пасувало цьому велетню. Він і пересувався подібно. Обережно вибираючи місце, куди поставити ногу, аби бува когось не затоптати. Хоч, власне, таким людям байдуже. Топтати когось чи ні? Таке у них життя, щоб топтати. Валентина пошукала очима якесь особливе місце, куди мав би примостити свій валетенський зад оцей Кінг-Конг. Ресторан іще не функціонував, лише готувався до відкриття. Зал світився новою гладенькою підлогою і нагадував танцювальний, оскільки один єдиний столик поки що приймав гостей фірми. Зате з кухні вже тягнуло смачним духом, і хлопці у костюмах офіціантів під керівництвом якогось пана з рушником через руку проходили вишкіл, розставляючи і прибираючи посуд на тому одному єдиному тренувальному столі. Куди ж слон сяде? Проблема хвилювала Валю, немов основне питання філософії. Це мала бути колода чи принаймні дубовий диван, обтягнутий шкірою гіпопотама? Так собі уявила на швидкоруч. Та, на диво, хлопці принесли плетене крісло, величеньких, щоправда, розмірів, і на посередині, Мабуть, часто уживане отим велетенським задом.